și în slavă Domnului care e în mijlocul nostru și este știut că atunci când El este cu noi, sufletele noastre pot cu adevărat să se bucure și bucuria noastră nu va rămâne înșelată pentru că Cel care ne-a cunoscut ne-a chemat și dacă ne-a chemat știm pentru ce ne-a chemat pentru că am fost rânduiți de el, cum spune Pavel în Tesalonici, ca să slujim de laudă slavei sale. E frumos acest cuvânt pe care Pavel îl spune în epistola de la Tesaloniceni, ca să slujim de laudă slavei harului său. Când stăm și ne gândim la faptul că Dumnezeu, în îndurarea lui, din noi, niște oameni, așa cum am fost, cum s-a amintit chiar și despre Pavel, care dintr-un mare prigonitor al bisericii, Dumnezeu a făcut din el un mare apostol care a dus evanghelia până în marginea pământului. Aici se poate vedea ce înseamnă Dumnezeu cel tot puternic, cel minunat, cel sfânt, cel adevărat cât de sunt cuvintele care se spune când lucrez eu, cine se poate împotrivi. S-a amintit astăzi despre cucerirea Erihonului, sigur, o cetate bine întărită, cu vitej bine pregătiți pentru război, dar în fața cuvântului, în fața Domnului, în fața hotărârii Lui, că această cetate să fie dată în mâinile poporului, Lui Dumnezeu n-a putut rezista Aici este pentru noi marea bucurie. Când știm că Dumnezeu este de partea noastră, atunci este sigur că și biruința va fi a noastră. De aceea, credinciosul totdeauna umblă pe calea credinței în această nădejde și în această bucurie. Astea sunt cele două aripi pe care Dumnezeu ni le a dat. Este credința în ce știm că este El, în ce știm că a făcut El, în ce știm ce înseamnă sângele lui Iisus Hristos prin care am fost îzbăviți. Apoi, celălaltă aripă este iubirea, dragostea care le face să-i simțim sufletul plin de acea dragoste și iubire și presuire de care ne bucurăm înaintea tatălui Ceresc. De aceea, Mântuitorul Iisus, ca mare preot, în Ioan 17 găsim acele cuvinte minunate care sunt pentru noi cei care suntem mântuiți și răscumpărați prin sângele melului. Acest cuvânt care l-am văzut acum, răscumpărați prin sângele melului, nu poate fi o altă bucurie mai mare pentru om decât să se știe izvăvit de sub robia păcatului, păcatul care duce pe om la moarte, care îl duce pe om la despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Oare această izbăvire de care ne bucurăm prin moartea, prin jertfa Fiului Dumnezeu, ea trebuie să rămână pentru fiecare din noi. Temelia credinței și a nădejdii noastre și bucuria că am fost mântuiți și răzcumpărați cum cuvântul, nu cu aur, nici cu argint nu cu faptele noastre bune, ci cu ceea ce Dumnezeu Tatăl a putut să dea pentru mântuirea noastră, iar ceea ce El a dat pentru mântuirea noastră a fost viața unicului Său Fiu. Când la temelia credinței noastre stă această mădejde, această încredințare fericită că atât de mult mai a iubit Dumnezeu, așa se înțelege ce a spus Mântuitorul Iisus când a vorbit despre biserica Lui care este zidită pe această piatră pe care poțele dracului nu o poate birui? Când vorbim despre această piatră, e vorba de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E vorba de ceea ce El, prin tot ce a trebuit să îndure, părăsindu-și slava pe care o avea la Tatăl, venind pe pământ într-un trup asemănător cu al nostru, Trup care a cunoscut frigul, foamea, a plâns, a putut să vadă atâta răutate și prostie cât există în lumea asta și totuși în toate astea, pe toate le-a răbdat, pe toate le-a îndurat în gândul pentru a ne răscumpăra. Căci pentru asta aveți el însă și-a spus când a vorbit despre paharul care sta în față și ce voi zice să nu-l iau, dar tocmai pentru asta am venit cuvântul acesta, pentru asta am venit, ne punem întrebarea ce anume vrea să ne spună despre acel pahar când a zis că pentru asta am venit. Ce reprezenta paharul acela pentru el sau mai bine zis pentru noi pe care el l-a luat răscumpărarea sufletului nostru. Pentru asta am venit. Se răscumpăr. Ne punem întrebarea cei care stăm în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, și ascultăm cuvintele Lui Dumnezeu. Merg ele la inima noastră? Sunt ele aurul de care vorbește Scriptura? Să ne luăm ochii de la deșertăciunile care există în lumea asta. De la aceste amăgiri care are în vedere numai plăcerile de o clipă ale păcatului care după aceea omul va trebui să plătească la infinit această greșeală de a alege aceste lucruri de nimic. Avem atâtea exemple în scriptură care mulți din cei care n-au gândit și n-au judecat s-au lăsat amăgiți de nimica, de un bli de linte, s-au lăsat amăgiți de o ființă, de o, un lucru, de... O, ceva ce s-a simțit că, dacă l-ar avea, a fi mai fericit. Cât a durat fericirea lui? De aceea, iubiții mei, fras, când Mântuitorul Iisus ne vorbește în acest cuvânt din Ioan 17, El arată limpede, El e acel care ne dă adevărata învățătură și adevăratul miez al credinței, al nedejdii, al acelei bucurii pe care nimeni nu se poate lua. Și el spune așa, Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. întrebare ce va fi El, Tatăl și Domnul Isus pentru noi în veșnicia care urmează? Aici este marea frumusețe, să vedem, veșnicia care urmează, dar începutul acestei veșnicii și îl are acum, în momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu, un om primește cuvântul lui Dumnezeu, din clipa în care el acest lucru l-a făcut pentru el în părăsia, veșnicia deja este un lucru început. Aici este marea frumusețe. Pentru evreul care a zecut 400 de ani în robia Egiptului, când Domnul s-a arătat și i-a scos din țara robie, din cuptorul de fier, cum spune cuvântul. Pentru ei momentul fericit a fost noaptea de Paște, atunci când melul a fost jerțit, și când îngerul Domnului, oriunde nu exista sângele melului pe tocul ușii, acolo era un mort în casa aceea. Pe când în casele evreilor, acolo unde se sărbătorea Paștele, care simboliza jertfa Mântuitorului, acolo era o masă întinsă cu bucate, era o cântare, de-a lui Dumnezeu, era Paștele, era sărbătoarea, era începutul acelei vieți de eliberare, de descătușare, acel timp minunat pe care Dumnezeu l-a avut pe inimă, cum mi-a spus părintelui Avram. Că sămânța ta va fi roabă vreme de 400 de ani, dar eu, Domnul, o voi izbăvi, iar poporul la care va fi roabă, eu, Domnul, îl voi judeca. Și atunci a avut loc această judecată când în fiecare casă de egiptean, priul născut erau omorât. Ne punem întrebarea în ce casă ne aflăm noi, într-o casă de egiptean sau într-o casă a unui copil al lui Dumnezeu? când ești copilul lui Dumnezeu pe tocul inimii tare, pe tocul ușii inimii tare stă lui Iisus Hristos. Ce frumoase înrădejde! Nu basme și povești pe care satana așa le leagă înaintea lumii punându-le în față raiul că se poate căpăta prin aceste lucruri. Nu prin aceste lucruri se poate căpăta viața veșnică Viața veșnică se capătă prin ceea ce Dumnezeu Tatăl a hotărât. Hotărârea luată mai înainte de, fe... de temerea lumii, cum spune Apostolul Petru când zice, și Hristos care a fost cunoscut pentru voi mai înainte de temerea lumii, cunoscut pentru noi ca de jertfă, când Dumnezeu Tatăl a plănit, a hotărât această mântuire, căreia lui Pavel a fost descoperită, și când numele nostru a fost scris în cartea vieții, Tatăl a avut în vedere jertfa, pe care el avea să o aducă pentru omul care a știut că omul va cade în vreo greșeală. Haideți să auzim mai departe un cuvânt. Când Biblia vorbește despre pomul din care a mâncat omul, cuvântul spune că pomul, chiar dacă să zicem că Adam n-a fi greșit. Dar și dacă pomul, lăsa de dorit ca cuiva, să-i deschidă mintea. Deci, nu cădea el, avea să cadă un altul și păcatul tot avea să intre în lume. Dar Dumnezeu, care este minunat, El a știut cum să taie calea dracului. O, Doamne, cât ești de minunat în viața noastră! Ne punem în întrebarea, îl iubim noi pe Domnul cu adevărat? Stă pe sufletul nostru numele Lui? Cum spune Scriptura? Că pe fruntele lor a scris numele Lui Dumnezeu, numele Fiului Său și numele cetă Celui Noi, Ierusalimul de Sus. Asta este slava de care a vorbit Domnul Isus. Le-am dat slava pe care mi a dat-o tu, ca să fim ai Lui, să slujim de laudă slavii Harului Lui Dumnezeu. Ne întrebăm cât suntem noi de și pentru acest lucru. Pentru această cinste, cum spune cuvântul, cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut să fii copilul lui Dumnezeu, să fii chemat și rândit de Tatăl, ca să fie împreună cu Hristos moștenitor al tot ce Dumnezeu Tatăl a creat și a făcut. O, Doamne, ce har! Și Mântuitorul Iisus ne spune foarte limpede din acest cuvânt din Ioan 17, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Satan, acest dușman al lui Dumnezeu, todeuna vine în calea noastră cu tot felul de prostii pentru a ne distrage inima, ochii, gândul de la Dumnezeu spre aceste fleacuri ale lumii care, cum a spus mai înainte, pentru plăcerea de o clipă ale păcatului cât de înțelept a fost cuvântul când zice despre Moise, care ajunse să se fie prințul care urma la tron, fiul fișului Faraon. Dar ce spune Scriptura despre el? Un om al lui Dumnezeu. Deci, a socotit mai depres o cara lui Hristos decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Iată ce înseamnă o minte sănătoasă. Dumnezeu știe pe cine alege. Când Dumnezeu l-a ales pe Moise, Aștiu ce inimă, cum s-a vorbit înainte de rugăciune. Când nu se uită la inimă și când Domnul vede că inima ta e aceea care îl caută pe el, îl iubește și îl dorește, atunci Dumnezeu ți se descoperă. Dar dacă pe inima ta stă alte gânduri, indiferent care Caris, și nu e el, să tot stai tu în biserică ani și ani și nu l vei cunoaște. Auz vorbindu-se despre el, dar habar n-ai, ce înseamnă să ai bucuria să îl întâlnești și să-l vezi, să-i asculti vocea, glasul care e așa o adevărată minune, care îți cucerește întreaga ființă. Asta înseamnă cunoașterea cuvântului, cunoașterea Domnului, cunoașterea numelui Lui, cum spune Psalmul 91, pentru că cunoaște numele meu pentru că se încrede în mine, pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi și sunt atâtea făgăduinți acolo. Iubiții mei, și să nu ne pierdem vremea cu fleacuri și cu lucruri de nimic, fără preț, Și în viața noastră de credință să căutăm lucrurile care au o adevărată valoare și care rămân pentru totdeauna. În celălalt, Domnul va purta de grijă pentru timpul scurt care îl avem aici pe pământ. Așa cum spune Mântuitorul, și dacă aveți ce mâncași cu ce vă îmbrăcavii de ajuns, adică pentru că El are în vedere călătoria noastră, că e atât de scurtă pe pământ, că nu ne trebuie mai mult. Dacă când gândul se duce la veșnicia care urmează, aici este frumos să vezi cam ce bogății, ce haruri a pregătit Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui. S-a amintit în rugăciune de câte sora. Că suferințele de acum nu sunt vredne ce să fie puse alături de Slavă viitoare. Când ai în vedere ce spun scripturile pentru ce a pregătit Dumnezeu, pentru cei ce sunt ai Lui, Doamne, Doamne, e o minune. Cei care au fost supuși când Satan a gândit că ne va despărți de Hristos, prostul s-a înșelat amar. Pentru că el n-a știut și nu știe. Că Dumnezeu cel minunat și Sfânt în inimile noastre a turnat iubirea pentru El și dragostea de Dumnezeu în așa măsură încât, cum cântarea cântărilor, că apele cele mari n-au putut să o acopere. Această flacără a Domnului, aceste lucruri ale lumii, ale întunericului, n-au putut nici cum să stingă în noi bucuria acestei mântuiri, bucuria al cunoașterii, și a te ști că ești al Lui. De aceea să ne socotim fericiți și să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să trăim ca atare în acea teamă și frică de Domnul cu acel suflet cal și iubitor totdeauna, pentru că merită cu adevărat să fie iubit. Cum spune cântarea cântă, pe drept ești iubit. Nimeni în această lume nu poate să fie atât de drept să fie iubit cum este El, căci nimeni pentru noi n-a făcut atât cât a făcut Domnul pentru mântuirea noastră. Doamne ce har. a luat păcatele le-a ispășit prin moartea lui apoi în viața noastră devenit păstorul nostru mijlocitorul nostru și mai mult decât toate acestea ne pregătește pentru veșnicie să fim poporul de lângă el căruia îi dă un nume minunat Miriasa Zice, vin o să se arăți soția mea Miriasa minunat când citești locul ăla din cartea apocalipsii și cum arăta și coborat din cer de la Dumnezeu o Doamne, după răpirea bisericii, va avea loc un timp de la răpire și până la venirea lui ca împărat e un timp de șapte ani ne întrebăm ce se va întâmpla cu biserica în acel timp de șapte ani o vedem coborând din cer, de la Dumnezeu cum coboară deci, având slava lui Dumnezeu. Deci, pentru noi nu-i numai faptul că atunci când vom fi răpiți s-a terminat. Răpirea are în vedere transformarea noastră într-un trup asemănător cu al lui Isus. De deci, ce? Ioan zice când se va arata el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar cartea apocalipsa arată când El va veni în slavă ca împărat și însoțit de cei ce sunt ai Lui zice, și va fi privit cu uimire în tot ceea ce au crezut. Cu uimire, uimirea nu poate avea loc decât atunci când ai afacere cu ceva la care nici n-ai putut măcar să te gândești că poate fi atât de frumos și atât de minunat. Asta înseamnă uimire. Un lucru care este mai presus de tot ce poți tu gândi, mai presus de tot ce poți să-ți imaginezi, aia stârnește uimirea. Și biserica așa va fi când îl va însuși pe Hristos în slava Lui ca împărat. Cât știm noi să aceste lucruri, vă rog foarte mult. Nu știm cât timp vom mai fi aici pe pământ, dar slava pe care a pregătit-o Dumnezeu e atât de mare încât este păcat a nu ști să o prețuiești și a nu o dori. Toți cei care L-au cunoscut cu adevărat pe Hristos au putut ușor să se vadă despărțiți de viacul acesta rău, cum îl numește Scriptura, și să-și alipiască inima de Domnul și să trăiască în această lumină care este Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ce minunat mai ești! Singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Mântuitorul continuă mai departe și spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat-o să o fac. Lucrarea pe care a trebuit să o facă Isus a fost mai întâi, cum a spus el, câte vreme sunt în lumea aceasta, sunt o lumină pentru lume tot el a spus în una din predicele sale credeți în lumină câte veni lumina este printre voi ca să nu vă cuprindă întunericul nopții. Iubiții mei frați, Hristos este lumina, cuvântul este lumină. Întrebare sunt eu venit în această lumină care este cuvântul? S-a cântat la începutul cânt, adunării, adunări ai de rugăciune Doamne, Tu mă cercetezi ne vedem noi cercetați de El? Vedem noi ranele pe care păcatul sau loviturile care vin de la cel rău vindecate cu sângele Lui Isus, Vedem noi în sufletele noastre acea mireasmă, acea cunoștință de Dumnezeu care te farmică, care te face să fii plin și iarăși plin de toată mângâierea? Asta înseamnă să-L cunoaștem pe El. Că dacă ne tot gândim la fapte și mă tot trudesc să fac fapte bune, sunt un trudit, un chinuit, că și oricât fac, fac și pe de altă parte se surpă. Fac un bine cuiva și mâine mă pobinez cu o lovitură din partea lui. Fac altceva. Și tot așa mi se întâmplă. Asta nu înseamnă să nu facem bine. Facem bine. Facem bine dar fac în așa fel încât nu aștept nimic de la nimeni oricât de mult bine aș face cuiva nu, pentru că trăiesc într-o lume care binele se plătește cu rău dacă n am mai făcut Mântuitorul așa bine a vrut și el o picătură de apă pe cruce că noi cu păcatele noastre l-am pus acolo și nici atât nu i s-a dat nici atât nu i s-a dat. Vrem să știm care este lumea? Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Numai cei ce l-au primit pe Hristos ca mântuitor în viața lor, cuvintele care le vom citi din acest capitol sunt pentru cei ce sunt ai Domnului, să știți, să nu așteptăm nimic de la cei fără Hristos. Că dacă sunt așa cum sunt, sunt între ei. <hâng> Și dacă își fac bine unul altuia, nu face niciunul bine altuia fără să nu aștepte ceva de la cel care i-a făcut bine. Nu așa stau lucrurile când este vorba de Domnul. El a făcut atâta bine și face atâta bine, dar nu așteaptă nimic de la noi. Și doar să-i aducem slavă și mulțumire, să-i dăm slavă. Ne întrebăm, ne bucurăm noi de acest izbăvitor, de acest mântuitor, de acest părinte care ne-a iubit dintotdeauna dintotdeauna nu era nimic din împulberea acestei lumi și numele noastre Tatăl le-a scris în cartea vieții și în același timp era pregătită și mântuirea era pregătită și această cale de izbăvire și acest har al Tatălui prin care omul putea să ajungă din stricăciunea în care l-a dus păcatul la acea slavă pe care el, Tatăl, a rândit-o pentru noi mai înainte de veșnicie. În această mântuire ne-a chemat Dumnezeu. Acest este harul pe care Tatăl ne-a făcut. În astăzi se bucur sufletele noastre. Nu vedeam acolo nici lans, nu vedeam nici zăbrele, nici ziduri. Vedeam ce v-am spus acum. Slava lui Dumnezeu vedeam. Vedeam iubirea lui Dumnezeu Vedeam numele scris în cartea vieții. Vedeam îngerii care ne slujesc cum pe iacov pe scară care îngerii urcau și coborau. Scara în Hristos, e în mijlocul prin care putem să ajungem de aici de jos, sus la El. Și îl vedem și sus și îl vedem și lângă noi. Asta înseamnă mântuirea Lui Dumnezeu. De aceea să ne socotim fericiți, e un dar mântuirea să știm. Dacă încă nu l-am primit, sau dacă încă nu ne bucurăm, așa cum auzim cuvântul acum, să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea duh de pocăință, duh de rugăciune, să ne întoarcă inima la El, să-l putem cunoaște și să ne bucurăm de El, nu de ceea ce eu mă tot socotesc că sunt, că mă tot leg, că sunt bun, că sunt mai, mai bun decât unul și decât altul. Însă, nimica toate acestea pe lângă. Marea bucurie pe care Tatăl ne-a dat-o, să-L cunoaștem pe El, să-L cunoaștem pe Isus. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acela cărea Fiul îl descoperă. Adică cuvântul. Nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și acela cărea Tatăl îl descoperă. O, Doamne, ce har! Să ai bucuria aceasta, să te bucuri în această revelație, în această descoperire pe care o face Dumnezeu pentru noi, care ne iubește. Atunci vom înțelege ce, ce, ce s-a citit și la rugăciunei psalmului, când nu eram decât un plod în pântece, mamei mele, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Când ai această lumină, când ai această încredințare, că ăsta ești pentru Dumnezeu, ești fericit, dragă! nu dai nici doi bani pe ce spune dracul. Se poate vedea în inima noastră această hotărâre? Vedem noi în sufletele noastre acest da pentru Hristos? Cum spune cuvântul? Că în el totul este da și amin. Nu un da și un nu. Nu un da, păi să văd. Ce se vezi? De aceea, iubiții mei, frate, este o minune să-L poți să-L cunoști pe Hristos, să te bucuri de El și să-I dai slavă Lui Dumnezeu. Nu contează, nu contează în lumea asta că ești iubit, că ești lepădat de oameni, că ești înțeles sau nu ești înțeles. Bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în noi, prin această lumină, prin care îl cunoaștem pe El, e în așa fel dată de Dumnezeu încât tot ce este aici și prin tot ce încearcă vrăjmașul pentru a ne pune sufletul la pământ, nu va reuși. S-a amintit mai înainte de rugăciune. Cel nepregătit de șapte ori cade și se ridică. Auzi, de ce așa? Pentru că inima lui e pentru Domnul. În calea vieții noastre sunt multe obstacole, multe piedici, sunt multe duhuri și sunt multe inimi petrite de care te lovești ca de o piatră. De asta zici că cel nepregătit cade dar se ridică, el pleacă mai departe. Ne întrebăm, avem noi un astfel de suflet în noi? Suntem noi cu inima așa încât să vedem că nimic și nimeni nu mă poate împiedica să urmăresc scopul, gândul pe care l-a pus Dumnezeu în mine, să-l cunosc și să ajung să fiu cu El pentru totdeauna? Dacă pentru acest lucru trebuie ca în lumea asta să pierd totul, chiar însă viața pe care o am, Slăvit să fie numele Lui, n-am pierdut nimic. Asta înseamnă viața de credință, predare, închinare, slujire. Asta înseamnă să te știi copil, suflet, mântuit și răscumpărat de Domnul. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine sus cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iată cine este acest Isus pentru noi. El amintește în aceste cuvinte despre slava pe care a avut-o la Tatăl înainte de a veni pe pământ. Și acum după ce a împlinit lucrarea, lucrarea de răscumpărare, lucrarea de mântuire pentru sufletele noastre, cere Tatălui în ultima clipă când trebuia să de pe pământul acesta să îi se dea din nou slava pe care a avut-o mai înainte din temerea lumii. Și acum el face cunoscut lucrarea pe care a făcut-o și zice, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. O, Doamne, ne punem întrebarea când noi mărturisim, când noi vorbim, când se pune întrebarea ce anume ne este pe inimă să spunem celor... Dacă să o putem că suntem niște trimiși sau vrem să facem o slujbă pentru Dumnezeu, facem noi ce spune Isus aici, când zice am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Interesant, pe care mi-ai dat din lume. Ce sunt sufletele noastre din adunare? Este oare ceva întâmplător faptul că ne găsim în această adunare unde este el? Nu. Nu e nimic întâmplător este acel har de care s-a vorbit am fost cunoscut de Dumnezeu mai înainte de întemelea lumii și pe acei pe care i-a cunoscut i -a și chemat și din moment ce ai parte de chemare urmează toate celelalte făgădinți care sunt arătate în cuvânt o Doamne ce har nu sunt oare în atâtea biserici care sunt pline ne punem întrebarea oare câți din acei care sunt și umplu biserici au și chemarea nu trebuie să ne mirăm dacă vedem pe aici și acolo ce auzim, lucruri neplăcute. Sau unea care stă în adunare și se împotrivesc, unea care gândesc că sunt mântuiți, dar El e tot de-acurmezișul în ce privește Evanghelia. Ce suflet poți să fii tu? Poți să te numești copilul Lui Dumnezeu? Întreabă-te ce legătură ai tu cu Hristos? Ce ai tu cu El și cu ceea ce sunt ai Lui? Întreabă-te singur! Când vezi că inima ta tot, tot are ceva unul și cu altul de, de spus, ceva împotrivă. Nu vorbește oare Scriptura despre duhurile răzvrăptite. O inimă răzvrăptită, orice ei face, n-ai cum să o scoți din, din apele ei. E o stare răzvrătirea, împotrivirea. E ceva, e în lui și n-ai cum să-i vorbești. Or, îi vorbești blând, ori tare, ori încet, ori... nu scos la capăt cu el. Asta înseamnă inimă rea și necredincioasă care îl desparte pe om de Dumnezeu. De aceea, grijă! Grijă! Căci dacă nu luăm seama ce inimă avem, asta ne duce în iad, să știți. Acolo ne duce. De aceea, grijă, fraselor. Ce cuvânt frumos! Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi e dat din lume. Și Mântuitorul face o precizare. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul Tău. Ai Tăi erau. Așa se explică în viața multora dintre noi, până l-am cunoscut pe Hristos, am cunoscut și foarte multe minuni care s-au petrecut cu noi în viața noastră, până la cunoașterea Lui. De ce aceste minuni au avut loc? Pentru că eram cunoscut de Tatăl și Tatăl aștepta ziua când avea să ne întâlnim cu Hristos, Fiul Lui, și să primim mântuirea. Dar eram păziți de El. De câte ori salvați de la moarte, de câte ori boală, câte dinorociri pe lumea asta și noi am scăpat ca prin minuni și eram încă departe de el. Știm noi pentru toate astea să se aducem slavă lui Dumnezeu? Vedem noi în toate acestea lucrarea Tatălui Ceresc? Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ce mai spune? Și ei au păzit cuvântul tău. Ăștia, da, îl păzesc. De aceea cuvântul spune mai departe Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Întrebarea, cei care stăm în adunarea lui Dumnezeu cunoaște noi prin cuvântul ce ni se vestește în rugăciunile care se rostesc, în cântarea care se cântă. Ne vedem noi atrași Așa cum se întâmplă cu un magnet puternic care tot ce este de natura lui, de fier, atrage? Dacă nu, nu simți această atragere, dacă nu simți această putere, dacă nu simți acest har, această dulceață a Cuvântului Dumnezeu în inima ta, întreabă-te, dragă, pe ce cale încă te găsești? Întreabă-te că dacă nu te întrebi acum... Ai să te tot întrebi o veșnicie, dar zădarnic va fi întrebările care ți le vei pune atunci acolo. Nu te mai pot ajuta la nimic, dar dacă acum caut să mă cercetez, cum spune cuvântul, să văd dacă sunt în credință, atunci da, este bine. Dacă ne rușinăm și dacă a trecut atâția ani de când sunt în adunare și eu încă nu cunosc adevărul Evangheliei, eu încă nu împărtășesc cu frații mei bucuria acestei mântuiri, când zic cu frații mei, nu numai frații mei care sunt prezenți în momentul de față, ci cu frații mei din totdeauna, cu Abel, cu Isaia, cu David și așa mai departe până până zilele noastre, sunt frații noștri. Și eu când citesc în Biblie despre acești oameni al lui Dumnezeu, sunt frații mei și felul cum ei au simțit iubirea lui Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu și hotărârea de a sluji pe Dumnezeu cu tot riscul care l a în față, mă văd și eu alături de ei și sunt la fel ca ei, la fel mă bucur ca ei, sunt frații mei, formăm un trup, trupul acesta care dacă intrăm într-o apă, înseamnă că nivelul apei nu taie trupul în două, trupul rămâne întreg, nu nivelul Sfinții care sunt înainte de noi veniți pe pământ cu ei noi formăm un truc. cu Pavel, cu Ioan, cu Petru și așa mai departe și viața care ne este dată de Tatăl în Hristos Fiul se găsește în noi când Biblia ne vorbește despre neprivenitul Abel că prin credința azi o mai bună pe Domnule, același lucru s-a petrecut și cu noi ce lucrare a făcut Dumnezeu cu El la fel a făcut-o și cu noi noi suntem o casă, o familie, asta e familia lui Dumnezeu. Eu nu sunt străin de ce spune Pavel în epistolele lui, sau Ioan. Nu sunt străin ce au scris ei, ce au trăit ei, cum au simțit ei, cum l-au iubit ei și cum sufletul lor a fost trup și suflet pentru Dumnezeu. La fel suntem și noi. Asta înseamnă mântuire, dragi mei, nu închipuire a minței, cu gândul să te duci că, vezi, să te tot uiți la lumea asta și caut să te potrivești lumii sau cu ce gândești și ce cred ei. N-avem noi treabă cu lumea. Biblia vorbește în lămurit. Câte vreme un om nu în Hristos, el este în întuneric. Și din moment ce el este în întuneric, n-am ce să învăț de la el. Să mai supăr când nu-l ascult. Să fie sărator. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai ai trimesc. E minunat acest cuvânt, asta înseamnă temelie adevărată pentru credința care nu înșeală, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Ce frumos! Pentru cine s-a ostenit Isus? Pentru cine a trebuit să vină într-un trup, într-un copil și într-o iesle? El spune în acest cuvânt, pentru ei mă rog, dar arată motivul care, pentru că sunt ai tăi. E foarte interesant. Întrebarea se pune și pentru noi. În munca, în lucruri care se cere, jertfă, dăruire... Pentru cine o facem? Pentru lume? E și vorba de așa ceva. Pentru cei ce sunt ai Domnului. Când vestim Evanghelia la o evangelizare și ei lume, numai cei ce sunt ai Lui Dumnezeu ne vor înțelege și ei vor răspunde la chemare. Restul pleacă. Nu întâlnim, nu acest lucru și în viața Mântuitorului? Nu spui oare cuvântul la predica Lui mulți au crezut în El și ce mai spune acolo? Și când le-a vorbit ceva mai tare, o parte din ei au plecat. Ce spune mai departe cuvântul pentru cei care au rămas? Voi nu vă duceți? Auziți? Deci, pentru cine este jertfa? Pentru cine a depus Isus atâta efort, atâta suferință să îndure în lumea asta? Pentru cine pentru acei ce sunt ai Tatălui, pentru că sunt ai Tăi. Și Isus a spus un lucru tot el în Evanghelia după Ioan. Îmi cunosc Oile și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl. E vorba de o lumină de plină în sufletul mântuit. El știe că este alui El știe că este a Tatălui Ceresc pe jefa de la Golgota. El știe. Și Isus spune tot acolo. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Le cunosc pe nume. Au ce spune? Le cunosc pe nume. Și eu îmi dau viața pentru ele. Asta este Isus pentru noi. Cum putem noi să pricepem oare cei care am trecut prin cuptorul prin care am trecut? Că de multe ori și eu mă întrebam O cum de nu poate ăștia care fac așa o slujbă lui Satan care vin cu tot felul de amenințări și eram atât de liniștiți și atât de plini de pași și ambar habar nu aveam ce spun ei. N-am putut să cred niciodată în amenințările cu care veneau și ne tot căuta să ne dea peste cap credința. Nici, nici vorbă de așa ceva. E acesta har de care vorbește Scriptura? Căști în har ați fost mântuiți? Era o stare care venea de unde? De la mine? Nu. Era tatăl. Era iubirea Lui Dumnezeu, în așa fel puse în noi, încât apele să nu nece, cum spune cântarea cântărilor, și n-a -o. o Doamne, cum să nu Te bucuri și cum să nu-i du Lui Dumnezeu când vezi cu ce har și cu cât îndurare Dumnezeu ne-a răscumpărat. Evrei au uitat mâna puternică a Lui Dumnezeu care le-a uitat în ajutor când i-a izbăvit din robia Egiptului și pentru că a uitat și le sta în cap oalele cu sarmale, le stătea în cap castraveste și usturoi Egiptului, n-au mai ajuns în țara în care cugea lapte și mere Așa se întâmplă și în zilele noastre. Acele suflete care privesc la lumea asta, care cum s-a vorbit de atâtea ori la bucurile de o clipă, nu vei ajunge la bucuria aceea veșnică pe care Tatăl o are pe inimă, să ne o dea pentru totdeauna. Și această bucurie este Hristos Fiul lui Dumnezeu. L-ai pe El, ai viața. Nu-l ai pe El, n-ai nimic. De aceea, grijă, fraților. Asta este Evanghelia care Biblia o numește Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede. Cu această putere. Străbatem această vale a plângerii. E foarte devărat. Se face multe lacrimi. Calea aceasta îngustă pe care mergem e udată cu sânge și lacrimi, dar sângele și lacrimile lui Iisus, sângele și lacrimile fiilor lui Dumnezeu, începând de la Abel și până în zilele noastre. Ne întrebăm, noi ce am lăsat oare sau ce lăsăm pe calea aceasta? Lăsăm noi ceva lacrim și sânge. Ca să lași ceva lacrim și sânge, trebuie să-L mărturisești pe El. Să-L mărturisești adevărul. Să-L mărturisești pe Hristos fără a ține seama de amenințările satanii. Fără acea teamă, că eu știu, să n-am probleme. Bun, nu ai să ai probleme, dar nici în cer n să ajungi. Și viața care este socotită de tine ca fiind scumpă, Iisus Domnul a spus că oricine va vrea să scape viața aceasta, o va pierde pe-alaltă. Vedeți? De aceea o l totdeauna are în vedere viața care vine de la Tatăl și cuvântul spune viața ne-a fost dată în cine? În Hristos Iisus. Cine are pe Fiul, are viața. Aici este înțelepciunea. În pe Hristos în inima ta, bucur, te dă slavul lui Dumnezeu. Pentru nu că eu zice, și sunt într-o biserică, nu biserica înseamnă adevărată nădejde, ci Hristosul din biserică e adevărată nădejde. Nu cum spun mulți, că dacă ești cu biserică, ești mântuit. Nu cu biserica. Să fii cu Hristos în biserica lui Dumnezeu. O, Doamne, ce har! Dar vrăjmașul e acel care totdeauna schimbă sensul, schimbă lucrurile, dă o altă față decât cea adevărată. Când cei din biserică îl au pe Hristos în inima lor, să ne punem cum arată o asemenea biserică în care Hristos trăiește, vă dați seama, unită, dragoste, plină de pace și de bucurie, o dă ca model biserica primară, când toți erau cum? O inimă, un suflet și un gând. Și când aceștia s-au rugat s a cutremurat pământul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, toți plini de curaj, căturare, farisei și toți cei au vrăjmași domnul Isus îi urau. Când l-a văzut pe Petru și pe Ioan, care a vindecat peologul de naștere, nu știa ce să le facă, că omul stătea sănătos lângă ei și acești neroz, de care lumea a fost plină întotdeauna și cu titluri, vreau să le spun le știți, vedea pe omul vindecat, o loc de naștere, și se gândea, cum să ne asupăm noi gură acestor oameni care îl mărturisesc pe Iisus. Are dreptate Domnule, și când spune, pentru ei mă rog, pentru că sunt ai tăi, nu pentru aceste suflete rele, Ne întrebăm ce suflet purtăm în noi. Să notăm bine acest cuvânt. Ai tu un suflet bun? Ai tu un suflet curat? Curat, asta nu înseamnă că ești fără greșeli. Un suflet sincer, un suflet care să iubești adevărul, să te bucuri și să dai slavă Lui Dumnezeu.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 Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi una. Întrebare, sunt eu una cu cei ce sunt ai Lui Hristos? Să ne punem așa întrebarea, trăiesc poate într-o biserică sau într-o casă, într-o familie, și unul este un copil și un rob al Lui Dumnezeu, și eu care sunt lângă el, am eu această și cu acel suflet? Trăiesc eu viața de credință alături de cel om al lui Dumnezeu? Ce părtășii poate fi între cei doi care amândoi se duc într-un loc în adunare, dar trăiesc ca doi străini, n-au niciun fel de legătură și părtășii în ce privește viața spirituală? N-ar trebui oare să ne punem întrebarea? Iubiții mei, frați, numai dacă ne cercetăm și numai dacă mă întreb cu privire la anumite lucruri pe care Biblia mi le pune în față, voi înțelege ce anume am de făcut ca să mă pot bucura cu adevărat în credința că sufletul meu este mântuit. Că dacă nu mă cercetez și nu am în vedere ce spun Scripturi, mă pomenesc în altă parte decât acolo unde am gândit că ajung. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău, eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit, afară de Fiul Perzerii, ca să se împlinească Scriptura. De acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Spune Mântuitorul toate aceste lucruri, de ce le spune? Cum spune el aici? Ca să avem în noi bucuria de plină, adică prin cuvintele care le-am auzit și le vom mai auzi. În noi Dumnezeu credește acea temelie, acea lucrare care rămâne pentru totdeauna neclintită, cum spune Scriptura. Că cei ce se încredă în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatene în veac. Asta înseamnă mâna Lui Dumnezeu, acolo unde lucrează, acolo unde El zidește, acolo unde El se descoperă. Sufletele acelea nu ajung niciodată pradă diavolului. O, Doamne, ce har e să poți să te știi mântuit și răscumpărat de Dumnezeu. Să te știi păzit, cum spune El aici. Câte vreme am fost cu El în lume, Am păzit Eu, acum El ne dă în grijă a Tatălui. Eu vin la tine, Sfinte Tatăl, păzește-i tu mai departe. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Sigur, așa se întâmplă cu fiecare din noi. Eu îl iubești pe Hristos? Rămâi la cuvântul lui Dumnezeu? Vei trăi acel adevăr. El însuși Iisus spune că omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Este scris lucrul ăsta, dumne. El o spune, eu n-am vrut să aduc pacea, ci sabia, să despart pe fiu de tată, pe fiică de mamă și așa mai departe. De ce are loc această despărțire? Pentru că am auzit mai înainte, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume că dacă în inima celui care nu ascultă, nu pătrunde cuvântul, Dumnezeu nu mijlocește pentru tine, domnule Iisus, să știi. Nu mijlocește. Rămâi ca un par, ca un lemn uscat, nimeni nu tare în vedere. De aceea, grijă, vă rog foarte mult, nu trebuie să ne mulțumim mai cu faptul că mă duc la adunare și plec acasă. Că nu te ajută la nimic asta. Dacă cuvântul ajunge să ne fie în inimă, Bucuria și desfătarea mea și gândul mie, întotdeauna așa a spus Scriptura, slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă viață cu Dumnezeu. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum eu, nici eu nu sunt din lume. Ce frumos mărturisește Mântuitorul aici despre noi. Ei nu sunt din lume. Cine este din lume, caută cinstea și slava de la lume. Se audă că, uite, mă, ce, uite, ce om, lume, uite, ce femeie, uite. Păi Biblia vorbește un lucru foarte interesant în legătură acest gând. Ce vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine. Când toți ca să mă laude toată lumea, și cei din adunare, și cei de acasă, și vecini, și oricine, înseamnă că eu sunt omul cu două fețe. În adunare o fac pe pe dar cu lumea tot așa cu ochi dulci și nu am probleme cu nimeni. E așa să Și Iisus spune, vai de voi, când toți, cuvântul așa spune acum, când toți oamenii vă vor grei de bine. Oare cât am fi, am fi înțeles noi în acest verset din Scriptură? Când noi, de fapt, ne bucurăm, când vedem că și lumea nu are nimic de să... deci așa o credință, zici, da, zic și eu. Păi simt că dacă ai să vorbești despre credință și ce spui cei care nu l-au pe Hristos, lumea te iubește. Sunt multe de vorbit, dar nu vreau mai departe să merg. E atâta amăgire în această lume, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Prin ce anume suntem simți noi? Prin adevărul, prin adevărul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos! Isus a spus cu altă ocazie, sunteți curați din pricina cuvântului pe care l-am spus. În cuvântul lui Dumnezeu nu avem decât acel mesaj sau acel cuvânt de îndurare. Cuvânt prin care El ne se descoperă ca Părintele nostru, ca Dumnezeu și răscumpărătorul nostru. Și când acest cuvânt ajunge la inima noastră, i aducem slavă Lui Dumnezeu. Orbul din naștere, sigur, ca orb din naștere, era și analfabe când avea cum să învețe carte. Vin cărturarea aia care era o tobă de carte și îl ia la întrebări. Și știți toată povestea cum spune în Evanghelia după Ioan. Dar ce frumos răspunde orbul. E așa de minunat acel cuvânt al orbului și vreau să-l citesc ca să ne dăm seama ce înseamnă oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Zice aici, în capitolul 9 din Ioan. Deci ei l-au ocărâșit și i au zis. Tu ești ucenicul lui? Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde vine. Aici este mirarea. Le-a spus orbul. Le-a vorbit ca la niște proști, cum de fapt și erau. Le-a răspuns omul. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm, spune orbul mai departe, Că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și dacă face voia lui pe acela, îl ascultă. Iată ce predică, ce cuvânt a avut orbul în fața acestor deșteți ai lumii care se cred sfinți și nu știu că sunt robi ai păcatului și ai morții. De când este lumea, nu s-a auzit să fi decis cineva ochii unui om din naștere. Dacă omul acela, acesta n-ar venit de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Ei îi răspund acum. Tu ești născut cu totul în păcat. Așa ne vede cei ce nu sunt ai Domnului. Oameni care zic, nu te vezi că ești de păcătos. Păi sigur. Cum să nu aibă Satan ce să-ți spună? Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară. Așa vor fi și ei dat afară. Cum spune cuvântul? Și afară sunt câinii vrăjitori și ușor pe toți. Pe toți nebunii care nu au vrut să știe de Domnul. Apoi spunem, Isus a, a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, cine... I-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Doamne ca să crede în El? Și Iisus îi spune, l-ai și văzut, adică i-a vorbit exact prin minunea care s-a petrecut cu El, l-ai și văzut. I-a zis Isus și cel ce vorbește cu tine este acela. Cred, Doamne, i-a zis El și s-a închinat. Apoi Isus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Cei ce văd, adică cei care gândesc că văd, să ajungă orbi. Cuvintele mai departe, nu le mai citim, mergem tot în Ioan 17 cu care vreau să închei, cu ajutorul Domnului, acel cuvânt pe care Domnul Iisus îl spune acum. Deci, mai citim odată versetul. sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum mai trimesc tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Iată trimiterea noastră care. Deci, dacă suntem cu adevărat trimiși de el să facem cunoscut numele lui, cuvântul lui, atunci, pentru noi, soarta noastră, cât suntem pe pământ, nu poate fi alta decât soarta pe care a avut-o Iisus Domnul ca fiu al lui Dumnezeu. El a spus ei nu sunt din lumea aceasta după cum nici eu nu sunt din lumea aceasta. Ne întrebăm oare cât e de adevărat pentru noi să ne vedem că suntem niște străini și călători. Când mă opresc la nimica toată la niște lucruri și fac scandal și mă dau în, în fel și fel fără a urmări pacea și sfințirea fără care nimeni nu poate să vadă pe Domnul mă, îmi pun întreba cât îl cunosc pe Domnul, cât am eu pe inima mea gândul să fiu să ajung unde este El cât știu El cât ar trebui să sufere El pentru mine când eu de la nimica toată fac atâta scandal, uite ce ai făcut aici Mă rog ca toți să fie una. Ce frumos! Cum tu, tată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimes. Eu le-am dat slava pe care mi a dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Mântuitorul amintește de mai multe ori acest gând pe care l-a avut să putem să ajungem la această unitate la acest har de a nești fiecare mădular zidit în trupul lui Hristos care este biserica al cărui cap este Hristos Domnul mă întreb sunt eu mădularul acela fericit sunt eu în sufletul meu bucuria că sunt acum pe pământ Trăiesc ce au trăit cei care Biblia ne arată în față, un David, luptător, un Pavel, dus Evanghelia mai departe, un Ioan sau, cum au fost frații din vremurile noastre, fratele Marine sau un Rihar sau alții și alții, mă văd eu mergând pe drumul pe care au mers și ei, sunt eu un luptător, un lucrător, sunt eu acel om de care vorbește Scriptura când Pavel spune, suntem împreună lucrător cu Dumnezeu? Dacă e așa, atunci este sigur că unde sunt ei, acum duș în slavă, mâine când va trebui să plec și eu, acolo mi-e locul. Și când ne vom vedea, va fi o mare bucurie, pentru că ei când ne-au lăsat în urmă, au știut că și noi mergem pe urmele lor, și știind că mergem pe urmele lor și facem ce au făcut și ei, acum ei ajung, abia așteaptă să ne vadă și pe noi, ajunși în locul în care ei sunt acolo. Trăim noi în această nădejde, avem noi în sufletele noastre dorința aceasta să ajung cât mai repede acasă la frații noștri, la cei care, la fel ca noi, au dus această luptă, iubiții mei frați și surori este o minune viață de credință suntem călători suntem niște luptători suntem niște oameni rânduiți de Dumnezeu să-L lumina Evangheliei, să-L facem cunoscut pe El, să-L facem cunoscutul lumii, iubirea Lui Dumnezeu față de oameni ca diavolul care i-a înșelat și care i-a măgește să -i putem aduce la Dumnezeu din această stare de robi, din aceste întuneric, din această necunoaștere a Domnului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 pe care Iisus îl spune. Nu l-a spus nici Pavel, nici Ioan, ci însuși Mântitorul, ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Păi, fraților, să stăm pus să cugetăm la acest cuvânt. Pe poate fi ceva mai minunat când știi câte bucuri din partea lui Dumnezeu de așa o dragoste, de așa o iubire pe care Iisus o spune că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. O, Doamne, fă te rog, la toți lumină în suflete, deschide-ne, te rog, mintea, să înțelegem Scripturile și să-ți aducem slava care ți se cuvine, pentru că cu presul vieții tale suntem ce suntem. Golgota e aceea care vorbește, mai mult decât ceea ce noi ca oameni știm că am făcut aici, fapte și nu știu ce altceva, ele își vor avea o răsplată faptele bune dar nu faptele bune ne dă meritul acesta de a deveni fi ai lui Dumnezeu. Și ceea ce Tatăl a făcut pentru noi, pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, spun cuvântul, când am în vedere această dragoste a lui Dumnezeu, când vine diavolul, indiferent prin cine vine. Am avut a în lupta care am avut de dus pe pământul ăsta în vestirea Evangheliei cu acei care se dădeau preasfinți care așteptau să mă închină nu să văd de ei, n-am treabă cu voi. De ce? În oricine nu văd pe Hristos, n-am treabă cu El. n fost spus mântuitor lucrul ăsta? Mama și frații mei, cine sunt? Iubiții mei, frați, ăsta este copilul lui Dumnezeu. El iubește pe cei ce îl iubesc pe Hristos. Pavel are un cuvânt foarte tare în legătură cu acest lucru. Îl spune în Corinteni. Anatema să fie, cum spune mai departe, oricine nu iubește, perdon, e sau nu? Deci sunt pur sub blestem. Nu-L iubești pe Hristos? Blestemul e pe capul tău. Iubește-l că merită. În Vechiul Testament, s-a vorbit și vin de seara aici, când a fost sfatul pentru tineri, ascultați de părinții voștri. Orice ne a unui copil în Vechiul Testament era pedepsită cu moartea. Este scris acest lucru. Orice ne a unui tânăr, unui copil, pedeapsa după legea lui Moise era cu moartea. De aceea, Padre, prin Duhul Sfânt a spus, oricine nu iubește să fie Anatema. Să-L rugăm pe Domnul care este aici cu noi Să aibă milă de fiecare din noi Să se îndure El Că până nu se îndură Și până El nu dă înconjur inimii noastre cu cuvântul Lui Inima nu cade la pământ dragă Să nu uităm treaba cu Erihonul. Așa a fost cucerit Erehonul Nu evrei Au avut tăria să surpe Zidurile și să cucerească Erehonul Și a fost mâna Lui Dumnezeu Puterea Lui Dumnezeu Dar a trebuit să se facă un lucru ei evrei trebuie să înconjoare. În fiecare zi, de șapte ori, în ziua șapte, de șapte ori. Și atunci când ei, la cuvântul dat de domnului Iosua, au făcut acest lucru, când au început să cânte din trâmbițe și ușoare să fie sparte și să sfârșit zidul, așa au început să se clatine. Întrebare, sub mâna cui se clatina acele ziduri atât de puternice? sub mâna atotputernică a Lui Dumnezeu. Întrebare. Am cunoscut noi această mână a Lui Dumnezeu în viața noastră? Am putut noi vedea în întunericului cum s-au surpaș și au căzut la pământ? Eu eram cu fratele Tăreanu și discutam în cerul și vine avești de afară și frate Costică toți cei care ne-au văzut unde suntem, numai niciunul. Rând pe rând, așa s-au dus. Și nu numai ei, ci și tot ce au gândit și cum a fost cuvântul. Ei au dat cât au vrut și noi vom sta atât cât a hotărât Dumnezeu. A fost așa? Dumnezeu să fie proslăvit în mijlocul nostru și să avem pe inimă gândul și voia lui Dumnezeu, totdeauna. Să nu ne mai lăsăm așa ușor duși de părerile noastre, de închipuirile minții noastre. Nu! Cuvântul să ne fie temelia, cuvântul să fie pricina laudelor noastre, cum spune Scriptura. Și dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. A lui să fie slava, cinstea și închinarea, acum și în vecii vecilor. Amin.